ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Al-Ladhi la nabiya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haq wa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Fa inna astakal hadisi kitabullah Wakhairal hadiyi hadiyu muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Fa inna kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'atin dolalah Wa kula dolalatin finnar Masyirul muslimin wal muslimat Para jamaah bapak-bapak dan ibu ibu Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga para pendengar Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya Pengajian kita malam ini melanjutkan membaca keterangan kitab al-usul as-salatah Yang ditulis oleh beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala Setelah disampaikan oleh beliau Tiga kewajiban pokok yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Maka selanjutnya beliau mengatakan dalam kitab ini, "Ilam arsyadakallahu li taatihi. An al-hanifiyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma ana para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala penggalan kalimat yang disampaikan oleh Syekh yang selanjutnya adalah beliau mengatakan i'lam. Ketawilah. Sebagaimana dulu yang pertama-tama disebutkan oleh beliau i'lam, maka yang dimaksudkan adalah ketawilah berdasarkan ilmu. Karena i'lam itu dari 'alima ya'lamu, artinya adalah mengilmui. Ini juga mengindikasikan mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau tidak menganjurkan kita taklid tidak tahu ilmu. Islam tidak dibangun di atas taklid. Tidak dibangun di atas ikut-ikutan. Tetapi Islam dibangun di atas ilmu. Wajib bagi kaum muslimin mengikuti ilmu. Mengikuti Quran dan sunnah di dalam beramal dan di dalam beribadah. Maka kata beliau di sini iklam ketawilah. Yaitu ketawilah berdasarkan ilmu. Arshadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan anda. Agar anda senantiasa di atas ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Syekhul Islam. Mendoakan para pembaca kitab ini. Dan juga yang mempelajari kitab ini. Dan semoga itu juga doa bagi kita semuanya. Bahwa. Beliau mendoakan. Agar kita diluruskan diarahkan oleh Allah tabaraka taala untuk bisa mentaatinya subhanahu wa dengan ibadah-ibadah kepadanya annal hanifiyata millata Ibrahimah yang diperintahkan oleh beliau agar kita ketahui dengan ilmu itu adalah annal hanifiyata bahwa al hanifiyah itu millata Ibrahimah Yaitu milahnya Ibrahim adalah antabudallah wahdahu mukhlishanlahuddin agar anda itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mengikhlaskan kepada Allah SWT seluruh agama ini itulah yang dimaksudkan dengan agama al-hanifiah Kemudian, kepentingannya apa kita mengetahui al-hanifiyah ini? Untuk apa kita mengilmui tentang al-hanifiyah ini? saya Muhammad melanjutkan ureanya: "Wabidali ka amar Allahu jamiaan nas wa khalaqhum laha dan dengan itulah, iaitu dengan agama al-hanifiyah itu." Jadi masukkan adalah dengan beribadah semata-mata kepada Allah, mengikhlaskan seluruh agama kepadanya. Amarallahu jamiannas. Allah telah menyuruh dengan demikian seluruh manusia. Allah perintahkan yang demikian kepada seluruh manusia, tidak ada satu pun manusia yang tidak diperintah oleh Allah kecuali perintahnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa khalaqahum laha. Bahkan dengan hanifiyah itulah Beribadah semata-matanya kepada Allah Dan mengikhlaskan seluruh agama baginya itulah Allah SWT telah menciptakan seluruh manusia Untuk itulah Allah SWT menciptakan seluruh manusia Keterangan beliau ini Tidak bersekedar itu Pendapat tidak sekadar Statemen tidak sekadar itu Penelitian tetapi penelitian yang dibangun di atas dalil bukan eksperimen bukan percobaan, tetapi adalah penelitian terhadap dalil yang ada. Maka beliau pun menyebutkan dalil dari apa yang beliau sebutkan. Kamalol Allah Taala sebagaimana yang diperkemankan oleh Allah Taala. Wa ma khulqatul jinna wal insa illa liyabudum dan tidaklah aku telah menciptakan jin. Dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kata beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan. Beribadah kepadaku itu maknanya. Ay, wa makna ya'buduni yuwahiduni. Dan makna ya'buduni beribadah kepadaku adalah yuwahiduni agar mentauhidkan aku. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah SWT Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Dan juga para pendengar Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya Poin ini disebutkan oleh Syekhul Islam Tentang agama Tauhid Bahawa Apa yang Allah SWT perintahkan kepada seluruh manusia Agar menegakkan agama tauhid. Agar menegakkan agama tauhid. Lalu apa hubungannya? Bahawa Allah Swt memerintahkan kepada seluruh manusia agar menegakkan tauhid dengan agama yang disebut dengan al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Nabi Ibrahim. Apa hubungannya tentang masalah ini? Mengapa Syekhul Islam? Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi, rahimahullah, memerintahkan agar kaum Muslimin seluruhnya, termasuk kita ini, mengerti memahami berdasarkan ilmu bahwa kita harus tahu apa itu al-Hanifia, apa itu milah Ibrahim, apa itu ajarannya Ibrahim itu apa. Mengapa beliau memerintahkan ini demikian? Perlu diketahui bahawa Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah Khalilul Rahman, Kekasihnya Allah swt yang Allah firmankan dalam Al Quran, "Watahadallahu ibrahimah Khalilah". Dan Allah swt telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilan, sebagai kasihnya Allah swt. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah para nabi dan rasul termasuk sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim Rahman. Nabi Ibrahim Adalah bapanya orang-orang yang bertauhid Sehingga ajaran tauhid Ajaran mengisahkan Allah SWT dalam beribadah Maka adalah ajarannya Nabi Ibrahim Kholir Rahman Oleh karenanya banyak di dalam ayat Allah SWT memerintahkan Termasuk perintahnya adalah agar Nabi kita Nabi Muhammad SAW Mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksudkan? yaitu dalam hal menegakkan tauhid. Allah Swt menyebutkan di dalam surat An-Nahl. Dia Allah Swt berfirman, ثم أوحينا ilaika. Ani tabi' milat Ibrahim hanifah, wa ma'kan min al-mushrikin. Allah Swt menyebutkan surat An-Nahl ayat nomor 123. Kemudian kami wahyukan kepada Ya Muhammad. Allah Swt yang berfirman. Kemudian kami wahyukan kepada Muhyi Muhammad. Apa itu ani tabi' milat Ibrahim Isi wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW adalah Ibrahim hanifa. Ikutilah ya Muhammad Millahnya Ibrahim Hanifan Iaitu agama yang Hanif Ikutilah ya Muhammad Millahnya Ibrahim Hanifan Iaitu agama yang Hanif Apa agama yang Hanif itu? Agama yang Hanif Berasal dari bahasa Arab. Al-Hanfu. Al-Hanfu adalah. Al-Mairu. -al Ani syirki ila tawheed. Jadi masukkan dengan Al-Hanifiya adalah. Dari Al-Hanfu artinya. Bila meninggalkan kesyirikan. Menuju lurusnya tawheed. Bila meninggalkan kesyirikan. Bila meninggalkan kesyirikan. Menuju lurusnya Tauhid, itulah milahnya Nabi kita Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya, untuk mengikutinya. Oleh karenanya, di dalam penjelasan tentang masalah Akidah Al-Wala dan Akidah Al-Barokh. Kepada siapa kita memberikan loyalitas dan cinta, dan dari siapa kita harus berlepas diri dan memberikan kebencian, termasuk adalah ajaran tauhid dalam rangka menegakkan tauhid dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Bahwa termasuk ajaran tauhid orang-orang yang bertauhid membenci musuh-musuh Allah. Dan memusuhi mereka Sebagaimana Allah itu membenci dan memusuhi mereka Maka orang-orang yang bertauhid Membenci musuh-musuh Allah dan memusuhi mereka Tidak lain tidak bukan Adalah untuk memurnikan Agama yang hanif Agama yang memang menjauhkan diri dari kesyirikan Kemudian semata-mata menuju kepada lurusnya Tauhid dan itu diperintahkan oleh Allah SWT Agar kita semuanya Yaitu kaum muslimin dari umatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaih salatu wassalam Akan mengikuti teladan yang baik Yang ditingkat oleh Nabi Ibrahim Tadkala Nabi Ibrahim berdakwah bersama kaumnya Mendakwai orang-orang yang menyekutukan Allah Taala Dengan sembahan-sembahan mereka Maka kita diperintahkan bahawa ada dan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman bersama kaumnya yang mengikuti Nabi Ibrahim, tentang apa? tentang penegaan kalimat Tauhid secara khusus, bagaimana memberikan loyalitas kepada orang-orang yang bertauhid dan berlepas diri dari orang-orang yang menyutukan Allah subhanahu wa ta'ala ada tenagaan yang baik yaitu pada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman dan juga kau Nabi Ibrahim yang setia dengan ajaran beliau shalawatullah wassalamu alaihi seperti yang dicontohkan dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah fi ibrahima wal ladzina Sungguh telah terdapat bagi kalian uswah hasanah itu telah dan yang baik. Pada diri Nabi Ibrahim dan kaumnya yang bersama beliau. Salawatullah wassalamu alaihi. Tanda dan yang penting buat kalian yaitu buat kita semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hal menegakkan kalimat Tauhid, la ilaha illallah. Dalam hal menjauhi kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan untuk lurus menuju kepada Tauhid semata. Nya Allah swt mencelah. Orang-orang yang tidak senang dengan ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa mencela orang yang tidak senang dengan cara atau thariqah yang pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid, la ilaha illallah. Di antaranya adalah menegaskan tentang masalah al-wala dan al-bara. Barangsiapa yang tidak senang dengan taliqoh yang dulu pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan Tauhid, maka sungguh dia telah membodoh-bodohkan dirinya sendiri, atau dia adalah orang-orang yang sangat bodoh. Dia tidak mengerti tentang hakikat Tauhid, karena sesungguhnya Nabiullah Ibrahim semata-mata adalah menegakkan kalimat Tauhid sebagaimana Allah Swt perintahkan kepada beliau. Salawatullahi wassalamu alaihi. di dalam surat al-baqarah Allah tabaraka wa ta menyebutkan tentang masalah ini Pada ayat yang ke-130 Allah sajalah berfirman Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safa nafsah Wa laqad istaufainahu fid dunya wa innahu fil dan barang siapa yang dia membenci Milahnya Nabi Ibrahim Barang siapa yang dia membenci Tariqah beragamanya Nabi Ibrahim dalam menegakkan Tauhid Tidak lain tidak bukan Illa man Nafsahu, Dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya Dia adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang safi Orang yang paling dungu Orang yang tidak senang dengan cara beragama Nabi Ibrahim iaitu menegakkan kalimat Tauhid Allah SWT mengecam mencela mereka bahawa mereka adalah orang yang paling Dungu Bagaimana kalian membenci Milanya Nabi Ibrahim Yang mengajak semua manusia Untuk semata-mata beribadah kepada Allah lurus di atas Tauhid dan meninggalkan semua kesyirikan Bagaimana kalian membenci Ajaran yang seperti ini Padahal kalian semuanya wahai manusia Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Allah agar kalian semuanya hanya semata-mata beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalian membenci ajarannya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim? yaitu menegakkan kalimat Tauhid dan memerangi kesyirikan. Maka sungguh adalah orang-orang yang telah membodohkan dirinya. Orang yang paling dungu orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Nabi Ibrahim khulurrahman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Walakaul distafai nahu fit dunya dan sungguh kami telah memilih dia itu di dunia. Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul yang lainnya, nabi Ibrahim adalah manusia pilihan Allah tempar kataan. Dan Allah swt memilih salah satu di antara hambanya, dijadikan nabi atau dijadikan rasul karena dialah yaitu yang dipilih oleh Allah. Maka dengan takdirnya Allah dia adalah manusia yang paling baik. Lalu bagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim kemudian kalian membenci tariqah yang Allah Swt telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menegakkan tauhid. Wa inna hu fil akhiratilamin asolihin dan sungguh Nabi Ibrahim itu di akhirat adalah di antara golongan orang-orang yang solih di antara golongan orang-orang yang solih termasuk di antara. Telah dan yang baik Yang Allah SWT perintahkan Agar kita mengikuti milahnya Nabi Ibrahim Allah SWT tersebutkan dalam ayat yang selanjutnya Pada ayat yang 131 Idhqala lahu rabbuhu aslim Qala aslamtu li rabbil alamin Tadkala Allah SWT berfirman kepadanya. Itu pemerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Aslim. Berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Apa yang dimaksudkan dengan berserah diri di sini? Al-Islamu lillahi bitawheed. Iaitu berserah diri kepada Allah SWT dengan tauheed. Itu makna berserah diri. Makanya, sebenarnya makna Islam adalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilul Rahman ini. Mengapa Islam adalah agamanya disebut dengan Islam? Karena Islam adalah mengajarkan agama Tauhid yang mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim. Yaitu Al islamu li laibit Tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan Tauhid. Itulah ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim inqalallahu rabbuhu aslim rabbuhu aslim dan kalau Rabbnya berkata yaitu kepada Ibrahim Aslim Berserah dirilah kamu ya Ibrahim Kala Nabi Ibrahim kemudian menimpalinya Aslam tu li Rabbil Alamin Aku telah berserah diri kepada Rabbul Alamin Berarti Nabi Ibrahim mengatakan Aku telah berserah diri dengan Tauhid yaitu aku semata mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa dan kami tinggalkan yaitu semua bentuk kesyirikan. Untuk siapa itu semuanya dilakukan li rabbil alamin yaitu untuk rob seluruh selain yaitu sekalian alam. Masyaallah. Begitulah Nabiullah Ibrahim di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu untuk menegakkan agama tauhid. Bahwa dia Subhanahu Memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar berserah diri dengan Tauhid. Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, berserah diri dengan agama Tauhid semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Pada ayat yang 132, Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak keturunannya. wa wasa ibrahim banihi wa ya baniya innallaha astafala lakumud fala tamutunna illa wa antum muslimun dan ibrahim berwasiat dengan ajaran hanifiah kepada putra-putranya Ibrahim berwasiat dengan agama hanifiyah yaitu agama yang meninggalkan syirik untuk lurus menuju tauhid. Kepada anak-anaknya wa yaqubu dan nabiya pun sama. Berwasiat kepada putra-putranya dengan wasiat agama hanifiyah yaitu agama yang meninggalkan kesyirikan untuk menuju lurusnya tauhid. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT siapa yang bisa berwasiat dengan wasiat akidah tauhid? harus manusia-manusia yang setiap hari mementingkan akidah tauhid. Yang seruan dakwahnya akidah tauhid. Yang hari-harinya sibuk dengan tauhid. Memerangi kesyirikan. Maka mereka-mereka itulah yang berwasiat kepada putera putranya kepada generasi mendatang dengan wasiat akidah tauhid. Makanya para bapak-bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melihat sejarah yaitu orang-orang yang solid dari zamannya para sahabat, pewarisnya para nabi, kemudian zamannya para tabiin, para tabi'ut tabiin, para imam-imam, bagaimana di akhir-akhir masa hayat mereka? Apa yang diwasiatkan oleh mereka? Mereka senantiasa berwasiat akidah tauhid. Pegangilah iman, pegangilah tauhid. Pegangilah akidahnya Ahlussunnah wal ah. Mengapa demikian? Karena yang dipentingkan, yang senantiasa digauli, yang senantiasa dia itu menyebukkannya adalah akidah tauhid. Maka dengan demikian, orang-orang yang setiap harinya seperti itu akan dimudahkan oleh Allah SWT menutup kehidupannya dengan akidah tauhid. Dan ini telah disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran. Bagaimana wasiknya pada Nabi dan Rasul. Kepada putera-puteranya. Termasuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaakub. mewasiatkan kepada putera-puteranya. Tidak berwasiat tentang yang lain-lain. Tidak berwasiat tentang hartanya. Tidak berwasiat tentang kekayaannya. Tidak berwasiat tentang harta warisnya. Tetapi berwasiat tentang akidah tauhid. Begitulah para ulama. Mereka berwasiat tentang akidah al-sunnah wa jamah. Karena hari-hari kita. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali akidah alusna wajama'ah, di mana banyak sekali ajaran-ajaran seruan-seruan untuk kita mengikuti apa-apa yang disuruhkan oleh setiap orang yang menyeru, sehingga tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan akidahnya alusna wajama'ah. Maka para ulama ketika mereka itu menjelang wafatnya wasiatnya kepada keluarganya, kepada murid-muridnya. Kepada jamaahnya adalah pegangi akidah al-usunah wa jamaah. Alika jamaati. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya. Agar kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Iaitu jamaahnya kaum muslimin. Akidatan wa ibadatan wa muamalatan wa sulukan wa akhlaqon. Pegangi semuanya. Akidah al-usunah wa jamaah. Ibadah al-usunah wa jamaah. Muamalahnya. Adab tatakramanya. akhlaknya Semuanya pegangi. yaitu dari al-usunah wa jamaah. Karena setiap hari mereka sibuk dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap hari mereka sibuk untuk memerangi orang-orang yang tidak senang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Allah berikan taufik memudahkan kepada mereka-mereka mereka untuk bisa menutup akhir hayatnya dengan dengan wasiat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu tentu adalah akhir kehidupan yang yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Seolah Allah Subhanahu wa itu telah menunjukkan kepada dia Kemana muaranya orang yang seperti ini. Karena Rasulullah telah menyebutkan dalam, dalam hadisnya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu dilihat dari penutup kehidupannya. Apabila di penghujung kehidupannya dia mewasiatkan akidah tauhid, menunjukkan bahawa setiap harinya nih, yang dia itu adalah memang bergumul dengan akidah tauhid. Apabila dia setiap harinya yang dipentingkan adalah akidah tauhid, maka Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa mendapatkan khatimatul hayah yaitu penutup dari kehidupan dia adalah dengan akidah tauhid. Dengan akidah tauhid. Begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Fa amma man aata wattaqa wa saddaqabil husna fasanyasiruhu Orang yang dia beriman, bertakwa, dia membenarkan ganjaran yang Allah janjikan nanti di akhirat. Apa-apa yang dia bahas yang menjadi obsesinya adalah itu. Iman, takwa, beriman dengan apa yang dijanjikan Allah SWT, yaitu di di akhir. Dia berbuat hari ini untuk mendapatkan pahala telah di hari akhir. Dia korbankan hari ini untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik, yaitu di hari akhir. Fasanu yassiruhu lil yusrah maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang Allah kan berikan yaitu ganjaran berupa surga, kenikmatan-kenikmatan di kubur dan kemudian-kemudian yang lain. Allah akan berikan kepada dia kemudian kemudian mendapatkan hal-hal yang mudah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berwasiat kepada putranya dan juga Nabi Ya'qub pun berwasiat kepada putranya. Perlu kita ketahui, Nabi Ya'qub anak keturunannya adalah para Nabi. Nabi Ya'qub anak keturunannya adalah para para Nabi. Ada Nabi Yusuf, kemudian yang lain-lainnya dari saudari Nabi Yusuf. Dan juga anak keturunannya Nabi Ya'qub yang itu adalah para para Nabi. Apa wasiatnya? Ya Baniya, wahai anak-anakku. Inna Allah astofa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih Buat kalian agama Allah telah pilihkan Agama buat kalian Ini yang memilih Agama ini Allah Dan Allah pilihkan buat kalian Maka wasiat kami Wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putera putranya Fala tamutunna Maka janganlah Kalian semuanya mati Illa melainkan Wa antum muslimuna dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah dengan apa dengan tauhid kecuali kalian harus berserah diri kepada Allah dengan tauhid maka mantilah kalian yaitu di atas tauhid karena inti ajaran yaitu agama Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid falatamutunna ila wa antum muslimun janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan al-islamu lillah bitauhid Berserah diri kepada Allah SWT dengan dengan bertauhid. Para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada ayat-ayat yang lainnya. Yang intinya bahawa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar menteradali yaitu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Semata-mata karena Nabi Ibrahim berjalan di atas agama tauhid yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW... sebagaimana yang juga diteladan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Oleh karena itulah para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala mementingkan masalah ini. Beliau sebutkan ini dalam sub atau dalam pasal sendiri Pembahasan tentang pentingnya kita mengerti dan memahami berdasarkan ilmu agama hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilurrahman Ali salatu wasalam. Bahwa kita harus mengerti apa itu yaitu agama tauhid. Agama hanifiyah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim itu seperti apa? Kita harus tahu. Kata Syekh Ulisza mengatakan inti dari agama Nabi Ibrahim yaitu milah hanifiyah itu adalah Antak budallahu wahdahu muhkhisallahu din agar kamu semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan beribadah dan ibadah yang kita lakukan harus semata-mata untuk Allah, muhkhisallahu din dengan kita ikhlaskan semua agama ini kepada Allah Taala. Inilah yang menjadi titik inti paling pokok dari ajaran Nabi Ibrahim Kholilrahman yang disebut dengan agama al alhanifia. Oleh kerana kita wajib mengerti, wajib mengetahui mengapa Allah perintahkan kita agar meneliti jalannya Nabiullah Ibrahim. Mengapa Allah perintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga agar mengikuti yaitu Milahnya Nabi Ibrahim. Mengapa Allah jadikan Nabi Ibrahim adalah sebagai teladan dan yang baik buat kita semuanya. Karena Nabi Ibrahim adalah ajarannya Tauhid ini. Berarti kita harus mengikuti ajaran Tauhid. Beribadah semata-mata hanya kepada Allah dengan ikhlasnya seluruh agama ini kepadanya subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Bahawa perintah bertauhid adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Bahkan perintah bertauhid adalah perintah Sekaligus sebagai hikmah Bagaimana Allah sudah menciptakan manusia Adalah agar manusia Semuanya beribadah kepada Allah SWT. Ada poin yang penting Tentang masalah ini Yang pertama Perintah Allah SWT Yang pertama Yang pertama Kepada manusia Adalah bertauhid Dan Allah SWT menyebutkan tentang masalah Tauhid ini. Dengan sebutan ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam. Pendalilan Syekhul Islam. Pada apa yang belum nyatakan di sini. Milahnya Nabi Ibrahim adalah Tauhid. Tetapi pendalilannya beliau tentang ibadah. Syekhul Islam menyebutkan dalil tentang masalah Milah Ibrahim yang kita wajib mengikutinya. Yang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk hikmah itu, hikmah mila Ibrahim. Tetapi dari yang beliau sampaikan adalah, kalaulahu taala Allah Sajal Ta berfirman, wa ma khulqul jinna wal insa illa liyabudun. Dan tidaklah KU menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada KU. Jadi adalah tentang apa? Ibadah. Agar manusia beribadah kepada KU. Ternyata saya susah menafsirkan makna Ya'buduni ni, belum menyebutkan bahawa makna ya'buduni agar manusia beribadah kepadaku itu asli maknanya adalah yuhaiduni agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadahnya agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadahnya para sahabat para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebutkan dalam betul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu turjumanul Quran ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat belum mengatakan tentang masalah ini, wakulu mau diin fil Qur'ani, 'Uqbudulaha, fama'nahu wahidulaha. Di manapun anda dapati, dalam ayat di surat manapun anda dapati, yang makna ayat itu adalah 'Uqbudulaha ibadah kalian kepada Allah, fama'nahu maka makna. Dari kata tersebut adalah Wahidul Tauhidkanlah Allah. Tauhidkanlah Allah. Abu Abdullah Bas, radhiyallahu anhu dengan demikian ayat ini, wahmakhulak turjinna wal insaillah liyabudun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Benar kalau dikatakan oleh Syekhul Islam, Muhammad bin Sulaiman, ya tamihi wa makna yabuduni wahiduni. Makna agar mereka beribadah Kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan Aku Itu poin yang pertama bahawa Perintah Allah yang pertama kepada manusia Adalah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah Ibadah mereka Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan Perintah tauhid ini Agar beribadah kepada Allah semata-mata Dan tidak menyukutukannya Ditinggikan yaitu Kedudukan perintah beribadah semata-mata Untuk Allah subhanahu wa ta ta'ala di antaranya adalah perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah SWT. Perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah perintah ibadah. Sebelum perintah yang lainnya. Sebelum perintah yang lainnya. Coba nanti dilihat di Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah. Sampai surat An-Nas dibaca. Yang Allah perintahkan pertama kali Allah menyebut kata perintah dalam Al-Quran adalah tentang ibadah. Itu tentang Tauhid. Di dalam surah Al-Fatihah tidak ada yaitu Allah perintah di dalam surah Al-Fatihah. Semuanya adalah tidak ada perintahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirata mustaqim. Sirata ladhina an'amta alayhim. Wirail magdubi alim waladawlin. Tidak ada perintah dalam surat al-fatihah. Masuk surat al-baqarah. Nanti terus dipajar dari awalnya surat al-baqarah sampai panjangnya semua mendapati kata perintah yang pertama dalam al-quran. Kata pertama perintah Allah swt terhadap manusia terhadap seluruhnya adalah perintah beribadah kepada Allah semata-mata. Dan surat al-baqarah yang nomor 21 Allah s.w.t berfirman: Ya ayuhan nas, Ubudu Rabbakum. Wahai seluruh semuanya manusia. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian itu kepada Allah SWT. Sebelum itu tidak ada kata perintah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata perintah sebelum itu. Hanya u'budu rabbakum. Kata Abdul Ibn Abbas. anhu. Perintah beribadah kepada Allah maknanya adalah. Tauhidkanlah Allah. Berarti perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah. Beribadah itu bertauhid kepada Allah SWT. Allah tidak sebutkan kata kerja yang pertama di dalam Al-Qur'an, melainkan kata kerja ibadah. Melainkan kata kerja ibadah. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama pertama ada kata kerja adalah kata kerja ibadah. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan bahwa amalan fi'il perbuatan yang pertama yang Allah puji, Yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak ...pada seluruh manusia adalah ibadah. Sehingga Allah sebutkan untuk kali yang pertama fiilnya adalah ibadah. Meskipun para jamaah yang dirahmati Allah SWT... ...tadabut seperti ini... ...penelitian seperti ini... ...adalah penelitian-penelitian yang menambah yaitu hikmah... ...dari keluasan yaitu ilmu. Tetapi penting untuk diketahui... ...agar kita semuanya mengerti bahawa... ...pokok-pokok dari ibadah adalah sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selain itu ada keterangan-keterangan yang lainnya yang menjadikan bahwa ibadah adalah termasuk perkara yang paling utama dan pertama yang Allah perintahkan Di antaranya, bahwa tugas yang pertama dan paling utama para rasul adalah untuk menyeru umat beribadah kepada Allah semata-mata dengan ikhlas tugas yang pertama dan paling utama para rasul agar menyeru seluruh manusia beribadah semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agamanya kepada Allah ta'ala dan meninggalkan kesyirikan seluruhnya, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada seluruh manusia para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan demikian Maka kita mengerti mengapa ketika Allah Subhanahu Wataala perintahkan kepada kita agar kita menteladani beragama Nabi Ibrahim adalah agar kita itu memahami bahawa Nabi Ibrahim mengajarkan agama Tauhid semata-mata mengajak kita beribadah kepada Allah Swazalah saja dan tidak menyekutukan Allah Swazalah dengan sesuatu pun. Kemudian yang selanjutnya Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Sekitar masalah api itu ibadah. Setelahnya nanti akan apa? Kita pahami juga apa itu Tauhid. Dan itulah inti dari pembahasan milah Nabi Ibrahim. Yaitu agar kita beribadah kepada Allah dengan Tauhid. Berarti kita harus mengerti apa itu ibadah dan apa itu Tauhid. InsyaAllah ta kita akan sampaikan pada pengajian kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa salawatullahu wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.